Allahumma inna hadhi Muzdalifah Jumi'at fiha al-sinah Mukhtalifah Nas'aluka hawa'ij Mutanawwi'ah Faj'alni Mimman da'aka da Fastajabta lahu Watawakkal alayka Fakafaytahu Ya arhamarrahimin Artinya Ya Allah, sesungguhnya ini Musdalifah telah berkumpul bermacam-macam bahasa yang memohon kepadamu hajat keperluan yang aneka ragam. Maka masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang memohon kepadamu. Lalu orang yang memohon kepadamu, lalu engkau penuhi permintaannya. Yang berserah diri padamu, lalu engkau lindungi dia. Wahai Tuhan yang maha pengasih dari segala yang pengasih.